Побутова техніка Побутова техніка – це прилади і пристрої, які полегшують нашу хатню працю. Використання її якісно змінює стиль життя, гарантуючи комфорт і безпеку. У розвинутих країнах у побуті застосовується чимало різноманітної техніки. Одні прилади – чайники, плити, кухонні комбайни, холодильники, морозильники та мікрохвільові печі – допомагають зберегти і приготувати продукти. Інші, наприклад, пральні і посудомийні машини, сушилки і пилососи використовуються для підтримування чистоти. Крім техніки, яка полегшує хатню роботу, існує чимало приладів, що дарують комфорт і безпеку. Опалювальні системи обігрівають будинки, кондиціонери підтримують прохолоду, охоронна сигналізація захищає від непроханих гостей. Домашня праця До появи приладів помічників домашня праця була дуже трудомісткою. Для прання відводився окремий день, тому що речі прали вручну. Також великою проблемою було збереження продуктів, які швидко псуються, і господиням доводилося щодня купувати їх і готувати їжу. Пральні машини Найсучаснішими машинами керують мікропроцесори. Потужний електромотор обертає барабан з мокрою білизною. Речі обробляються в гарячому миючому засобі, а потім виполіскуються і віджимаються майже насухо за допомогою відцентрової сили, яка виникає при обертанні барабана з високою швидкістю. Плити. Більшість плит працює на газі чи електриці, які легко регулювати. Метан, бутан чи пропан подаються до пальника і на повітрі згоряють, даючи тепло. В електричній печі є металеві деталі, які нагріваються за рахунок опору електричному струмові. Саме так працюють електрочайники і тостери. Мікрохвильові печі У мікрохвильовій печі є магнетрон, який перетворює електрику в електромагнітні мікрохвилі. Ці хвилі примушують дуже швидко коливатися молекули води і жиру в поверхневому шарі продукту, виділяючи тепло. І ззовні це тепло поширюється всередину продукту. Іллюстрації Пилососи Пил втягується в пилосос завдяки утворюваному в ньому вакууму. Пилососи з циклоном влаштовані інакше – Пил втягується разом з повітрям за допомогою воронки, яка утворюється при обертанні повітряного струменя. Повітря в пилососі розганяється до 1486 км на годину. Електродвигун обертає вентилятор, створюючи частковий вакуум, який примушує повітря стрімко рухатись до пилососа разом з пилом. Персі Спенсер США винайшов мікрохвильву-піч у 1945 році за технологією, розробленою з оборонною метою під час Другої світової війни. Більшість тостерів викидає підсмажений хліб, коли внутрішній датчик визначить його готовність. Сьогодні існують різні види кухонних плит. Керамічні плити працюють на електриці. Перша пральна машина, сконструйована у 1858 році, приводилась у рух вручну. У перших холодильниках, придуманих французом Фердинандом Карром у 1858 році, використовувалися шматки льоду. Спочатку праски розігрівали на вугіллі, потім на газі, а з 1891 року – електрикою.